Lição 7 O segredo da prosperidade. Ideias inspiradas e ações definidas. Já lhe aconteceu de alguma vez você conhecer uma pessoa confundida? Ela leu uma livraria inteira de livros de pensamento positivo, compareceu a inúmeros seminários, seu porta-luvas está cheio de material de autoajuda em CDs de áudio, mas ela simplesmente não consegue ver as coisas funcionando para ela. Bem, Wallace e o Atlas aponta exatamente para a causa do problema, agir de um certo modo. Ele diz. Pensar de um certo modo trará riquezas a você, mas você não deve confiar apenas no pensamento, sem prestar atenção à ação pessoal. Esta é a pedra na qual muitos pensadores, muitos metafísicos naufragam, o fracasso de conectar o pensamento, com a ação pessoal. Bob Proctor contou uma história interessante sobre um dia ter tomado café da manhã com Yahuni Tingali, o cofundador da Corporação de Sucesso Global. Bob explicou que ele ficou fascinado com o grande volume de negócios sob os cuidados de Eahu Nitingale, mas particularmente ainda mais com o modo calmo e confiante com que Eahu agia. Ele nunca parecia estar apressado. Assim, um dia no café da manhã, Bob perguntou a Eahu como ele dominava a administração do tempo. Eahu riu e disse, nunca cuidei e dominei a administração do tempo. Ninguém domina a administração de tempo. O tempo não pode ser administrado. Eu administro as atividades somente. A cada noite, escrevo em uma folha de papel uma lista das coisas que tenho que realizar no próximo dia. E quando acordo, faço-as. Que lição poderosa! Ao mesmo tempo em que isso parece uma solução simplesmente ridícula, e a Hunitinga demonstrava a chave para esse capítulo, ele havia aprendido como conectar o poderoso pensamento com a poderosa ação pessoal. Quando você assiste o filme O Segredo, você precisa se lembrar que, enquanto vários oradores estão falando sobre a lei da atração, o que sempre precede a atração é a ação. Sem ação, não há atração. Como nota final, gostaria de lembrar-lhe, que sua lista deve ser agressiva, mas não tente estabelecer 170 atividades para um único dia. Você não chegará a lugar nenhum com um plano assim. Lembre-se que o Alasio Atlas nos lembra que, sua ação deve estar em seu negócio atual ou no seu emprego. Deve estar nas pessoas e coisas em seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está. Você não pode agir onde já esteve, tampouco onde estará. Você só pode agir onde você está. Não se fixe em que o trabalho de ontem foi feito de forma satisfatória ou não. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá bastante tempo para fazer o trabalho de amanhã quando o amanhã chegar. Se você cuidar da ação, a atração sempre cuidará de si mesma. Você faz o que ama? Em algum lugar da história, a espécie humana adquiriu o falso pensamento de que precisávamos trabalhar em atividades diárias chatas, sem prazer, de forma a sobreviver. Crescemos em nossas vidas programadas com a ideia ridícula de que temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Nada pode estar tão longe da verdade quanto isto. Deveríamos trabalhar por satisfação. Você quer passar seus dias fazendo o que ama. Fazer o que você quer fazer é que é viver. Não há nenhuma satisfação real em viver se somos compelidos a fazer algo que não gostamos de fazer ou não temos expectativas de fazer. É simples assim. O fato é que, você pode fazer o que quer fazer, seu desejo para fazer é a prova de que você tem o poder interior para fazer. Jack Canfield escreve Veja, a ideia de que trabalhamos por dinheiro é tola. É uma ideia antiga que tem estado presente por um longo tempo, mas isso não significa que há alguma verdade nela. Quando criamos a série de livros-histórias para aquecer o coração que venderia se milhões de cópias, este não era nosso trabalho regular. Mark Victor Ancena e eu ainda estávamos fazendo, diariamente, o que mais amávamos. O Histórias para Aquecer o Coração era uma outra ideia, uma ideia paralela, acredite ou não. Bob Proctor discutiu o estabelecimento de múltiplas fontes de renda, você trabalha diariamente fazendo o que ama, mas isso não tem que necessariamente ser o ganha, pão principal. Verdadeiras riquezas vêm de você estabelecer múltiplas fontes de renda que, muito provavelmente, são de ideias paralelas. Histórias para aquecer o coração começou simplesmente como uma outra fonte de renda para nós. Agora, feito, Histórias para aquecer o coração, provou ser uma fonte de renda surpreendente para nós. Isso aconteceu porque simplesmente estávamos seguindo todos os alicerces dispostos neste livro. Lembre-se, Wallace e o Atlas já nos ensinou que você proveu serviço para ganhar dinheiro. Quando você aumenta seu serviço, você ganha mais dinheiro. Nossos livros histórias para aquecer o coração têm entretido mais de 100 milhões de pessoas, mas é óbvio que eu não estava lá com esses compradores, vendendo seus livros, ou lendo os livros em alto som para seus filhos. De fato eu estava dormindo quando muitos desses livros estavam sendo comprados e lidos. Mas ganhei dinheiro com cada um deles, e ganharei dinheiro com eles pelo resto de minha vida, e meu estado ganhará dinheiro com eles, pois encontramos uma forma de ampliar nossos serviços através do desenvolvimento em série e do histórias para aquecer o coração. Como o Alassio Atles disse no primeiro capítulo deste livro, você só pode ficar rico quando amplia seu serviço além de sua presença atual. E isso é o que fizemos. A ideia paralela do Stories para aquecer o coração provou ser uma bela ideia. Ela ressoou em milhões de pessoas, da forma que nunca poderíamos imaginar e, como resultado, se tornou uma das múltiplas fontes de renda que o e Mark Victor Ansem desfrutamos atualmente. Agora, você pode estar em um lugar onde pode não saber como estabelecer múltiplas fontes de renda. Você pode nem mesmo saber por onde começar. Isso realmente não importa. Isso é uma habilidade aprendida, e é uma das mais fáceis de aprender. Estudando este material e escutando o programa Ciência de Ficar Rico, você aprenderá a ter múltiplas fontes de renda. Tudo o que você tem que fazer é decidir agora mesmo decidir que fará isto. Portanto, vire sua cabeça para o aspecto mais importante desse capítulo, faça o que você ama, não o que você tem que fazer. Isso pode não acontecer durante a noite, mas acontecerá quando você tomar essa decisão. No segundo em que você terminar esta lição, eu o encorajo a se sentar e se comprometer de forma escrita a estabelecer sua meta, gastando seus dias fazendo o que você ama, e estabelecendo múltiplas fontes de renda para criar as estratégias de fluxo de renda que tantas pessoas, de todos os estilos de vida e nível educacional, empregaram para tornarem-se prósperas. Assine esse compromisso e dê a alguém que você respeita. Eu garanto a você, suas oportunidades começarão a mudar imediatamente. E você terá dado seu primeiro passo na criação do estado mental da super prosperidade e felicidade? Agora vamos explorar em mais detalhes o conceito de fluxos múltiplos de renda? Você sabia que há apenas três estratégias de ganho de renda? Estratégia 1, o que 96% da população faz Em primeiro lugar, você comercializa seu tempo por dinheiro Essa estratégia não funciona Ela tem um problema inerente e você corre contra o tempo Se você é capaz de colocar qualquer dinheiro de lado usando a estratégia 1 você estará às custas da vida Você estará compromissado com a casa onde mora, com o carro que dirige, com as férias que tira, com o tempo familiar, e mais. Estratégia 2 – O que 3% da população faz. No segundo caso, você está usando dinheiro para gerar mais dinheiro. Sejam investimentos no mercado de imóveis ou ações, você faz seu dinheiro trabalhar para você através de seu próprio negocio ou de algum outro, e coleta o retorno. Simples como soa, bem poucas pessoas fazem isto. Estratégia 3 – O que os sábios 1% da população fazem Esta é a estratégia mais poderosa de todas, é quando você multiplica seu tempo. Nesta situação, você não é mais restringido por limites geográficos ou forma física. Você criou vários fluxos de renda através da criação de múltiplas fontes de renda, ou MFR. Familiarize-se com o termo MFR, porque ele o conduzirá a completar sua independência financeira. Na realidade, como uma parte do seminário A Ciência de Ficar Rico que oferecemos nesse site, incluímos o que poderia ser um MFR perfeito para você. Todo seminário comprado vem com uma caixa de negócios, um website completo com tecnologia poderosa e ferramentas de marketing que você pode usar para ganhar dinheiro enquanto vende o seminário A Ciência de Ficar Rico. Pode soar incomum, prover um negócio imediato a pessoas que adquirem o seminário, mas faz um sentido perfeito. Assim que você organiza seu site na web e vê os indícios e as vendas vindo até você, você muda seu estado mental, você instantaneamente se move de empregado, ou de um proprietário de um negócio, para uma pessoa com múltiplas fontes de renda. Essa alavancagem mental provoca até mais fluxos de renda em sua direção. É a lei da atração em serviço. O processo de descoberta de múltiplas fontes de renda. Ok, você pode entender a importância do múltiplas fontes de renda, mas ainda pode estar sem pistas de como encontrar ideias capazes de trazer riquezas para você. É onde usamos a lei da atração. Você começa aplicando pensamentos ao que deseja trair em sua vida, em termos de trabalho ou carreira você deveria mirar para o ter um trabalho que você verdadeiramente desfrutasse e um que lhe pague o bastante, de forma que você possa viver a vida que deseja. Não preocupe se ainda não está certo sobre como alcançar essa meta. Pois, é onde entra a segunda parte. Ao aplicar pensamento a esta nova vida, você a encontrará através de eventos aleatórios, coincidências ou inspiração, ideias que virão a você. Ideias que o levarão a criar esta vida desejada. A história está cheia de histórias de homens e mulheres que ganharam inspiração através de fontes incomuns, como sonhos. Você encontrará esta inspiração fluindo para você também, uma vez que você coloque em sua mente a visão da vida ideal para você. O estágio final é seguir a inspiração e realizar a ação, todo mais é continuar a aplicar o desejo, a convicção e a expectativa de que sua vida ideal se manifestará. O processo da manifestação de prosperidade pode ser resumido nas três linhas abaixo. Aplique pensamento ao que você quer. Abra-se à inspiração. Haja nas ideias que você tem. Nas lições 1 a 6 discutimos a primeira e mais importante parte desse processo transformacional de prosperidade, o poder de canalizar o pensamento. Agora, cobriremos as duas partes seguintes, inspiração e ação. Com abrir-se para a inspiração. A lição 3, foi sobre controlar seus pensamentos, enquanto na lição 4 mostramos, li como pensar grande. Na lição 5 e 6 você primeiro aprendeu o processo da meditação diária e, então, como aplicar os conceitos de desejo, convicção e expectativa. Uma vez que você tenha seguido estes passos, e está tendo pensamentos grandes sobre sua vida futura, enquanto controla seus pensamentos fortuitos, anteriormente desenfriados, e praticando o foco de seus pensamentos pela meditação diária, você verá que ao longo de seu dia você está literalmente cheio de ideias inspiradas. Elas podem ser ideias para novos negócios, novas fontes de renda, novas aquisições de criatividade, é a lei da atração trabalhando. Seu corpo, então, é energia em alta velocidade vibracional, alimentado por pensamentos e diretivas de seu cérebro. Seu cérebro, como um objeto, não pode pensar de fato mas você pensa com seu cérebro. O cérebro de Albert Einstein é mantido numa jarra em algum lugar de New Jersey, no entanto, não está fazendo bem a ninguém, pois Albert não está nele. Era o fluxo, movendo energia em seu cérebro, e o que ele escolheu fazer com aquele fluxo, que mudou a face de nosso planeta e fez o cérebro de Albert famoso. Albert Einstein amava pensar, ele era entusiasmado com os pensamentos que vinham à tona. Na realidade, os que trabalharam com ele informaram que ele normalmente ficava alegre com uma ideia. É exatamente por causa disso que Albert Einstein mudou nosso mundo ao invés de simplesmente pensar em mudá-lo. Albert se envolvia emocionalmente com suas ideias. Ele visualizava o resultado físico delas na tela de sua mente, para surpresa de todo mundo, essas ideias se tornaram realidades que mudaram a perspectiva de nosso mundo. Você tem toda a habilidade de mudar o mundo da mesma maneira que ele fez. Albert Einstein não tinha nada com qualquer outro ser humano, nem mesmo você. Ele simplesmente sabia mover a energia na teoria da teoria, para a forma. A melhor parte é que qualquer um pode fazer isto. Todos nós temos as mesmas conexões às fontes universais que deram inspiração a Einstein. Napoleon Hill disse Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam bons porque adquirem o hábito de confiar na pequena voz que lhes fala no interior, através da faculdade da imaginação criativa. É uma realidade bem conhecida das pessoas que têm imaginações afiadas, que suas melhores vêm da chamada intuição. Napoleon Hill, pense em riqueza. Quando você começa a ver aquela ideia assumir forma, quando ela é algo cujo resultado você pode tocar, ver e sentir, esse é um momento gratificante, incrível. Quando experimento aquele momento, sempre me lembro da citação do grande psicólogo Alfred Adler, agradeço a ideia que me usou. Acredite-me, sempre sou grato à ideia que me usou. Agindo O próximo passo é agir em sua ideia agora, é aqui onde muitas pessoas se perdem, e se você não sabe que ação praticar, Você pode ter uma ideia para um negócio, mas, você deve fazer um empréstimo, financiar esse negócio, achar um sócio. As oportunidades são infinitas, confusas e angustiantes. O conselho de Napoleon Hill é este, não se preocupe sobre a ação específica que você realiza. Apenas realize e pratique qualquer passo pequeno, um passo de bebê qualquer em direção a seu sonho. Você não tem que estar 100% seguro de que está no caminho certo. Você simplesmente tem que manter seus pensamentos focados no sonho e mover-se adiante. A lei de atração fará o resto. Ela atrairá para você as circunstâncias adequadas, encontros, oportunidades, inspiração, pessoas e ofertas que você precisaria para se mover adiante em direção ao que você sonha. Siga os passos destas lições e você estará a caminho de reivindicar a grandeza que já é sua desde o começo. E que sua jornada possa ser uma linda viagem. Esperamos que você tenha desfrutado e se beneficiado destas sete lições gratuitas. Há muito mais a aprender, mas estes fundamentos básicos sozinhos já o levarão longe. Se você sente que está pronto para avançar em um grande salto para dar um salto quântico e mover-se para o estado mental dos grandes nomes do mundo, estamos esperando para pegar suas mãos e ajudá-lo a ter sucesso. Você deseja usar sua vida ao próximo nível?